Îmi amintesc cum l-au luat pe tata. Cânta muzica, la cimitir s-au tras salve. Tata fusese general, comandant de brigadă. Și ce lume puțină era de față. Dar ploa prea tare. O ploaie amestecată cu insoare. Or, oh, ce rost are să ne amintim de toate acestea? Azi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 Doamne Dumnezeule, au trecut 11 ani și mi-am mințesc de parcă ar Când mi-am deșteptat de diminea asta, am văzut soarele, lumina, primăvara și o nespusă bucurie mi-a cuprins sufletul. Mi-a atât de doar. Ce n-aș da să revăd locurile acelea dragi? Înfluiera mașa, cum poți face una ca Toată dimineața, la liceu, lecții, toată după amiază, până seara târziu. Mă doare mereu capul și gândurile nu-mi dau pace. Am impresia ca un bătrâner. De patru ani, de când sunt profesoară la liceu, simt cum fiecare zi îmi răpește din puter, din viață. O singură dorință trăiește și crește în mine. Să plecăm la Moscova! Vin ca terminăm cu tot ce avem aici și la Moscova! Da, și cât mai curând! Fratele nostru va ajunge profesor universitar și nu o să mai rămână aici. Dar ce o să se facă piata mașa? Va veni fiecare vară la noi la Moscova. Cu ajutorul lui Dumnezeu se va aranja ta. Ce vreme minunată! Că nu știu de ce mi-e plin de bucurie. De cum m-am deșteptat, ne-am adus aminte că e ziua mea,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 tu se așează la pian și începe să cântă. și ia apoi un vârf din de ziare de râmbii. de am uitat să vă spun, ar vine în vizită Alexandre Ignatievici Versinil, nou comandant al bateriei noastre. Sunt o fiar, suntem bucuroase. E bătrân? Nu, nu vreau. Cel mult 40 45 de ani. Pare băiat bun. Sără nu-i Vorbește ca mult. E un om interesant? Da, însă. Numai care o fie, o soacră și două fetice. Ca astea a doua oară. Faci vizite și spune peste tot că are o nevastă și două fetițe. O să o spune și aici. Sofie e o smintită, umblă pe spate că o fetiță, vorbește în cuvinte alezi, filozofia și din când în când, în când încearcă să se sinucidă. Cred că o face ca să-și plictisească soțul. Dacă eram în locul eu de mult, dar el și se plânge albără. spune mi va rog, de ce mă simt atât de fericită astăzi? Mi se pare că am ars pe deasupra e cerul seminu albastru, pe care plutesc păsări mari și eu. Azi, când m-am deșteptat, mi s-a părut deodată că totul s-a lămurit pentru mine în lume, că știu cum a trebui să trăiesc. Am impresia că știu tot. Omul e dator să muncească, să se turdească în sudarea frunții oricine ar fi el. Ăsta e tâlcul și ților vieții. În asta constă fericirea, încântarea ei. Ce bine e să fii muncitor! tot. Un om care se scoală în un zor, decât o femeie tânără care se scoală la miază, ia capeaua în pace se îmbracă două ceasuri. Hai ce îngrozitor! Arde dorul să muncesc și eu. Doamne, ce bine înțeleg acest dor de muncă. N-am muncit în viața mea. Am născut la Petersburg, oraș rece și plin de lene. Într-o familie care n ce munca și n-a avut niciun fel de grijă. Când mă întorceam acasă, la colegiul militar, paletul, în mai făceam și morțuri. Mama însă mă privea cu venerație, și se mira chiar dacă ceilalți nu plăceau la fel. M-au ferit de orice trudă. Nu știu dacă au reușit. Cred că nu. Iată că se apropie de noi cu hoiul. se pregătește vizelia cea mare și binefăcătoare. Bine, e aproape. În curând va da pe să noi, măturând toată lenea, depășarea, toate prejudecățării față de muncă, toată plictiseala și putreziunea. Voi munci peste 25-30 de ani v munci fiecare om, fiecare. Ce spuneai, baroane, că vei munci? Da. Eu n-am să mai muncesc. De mi-a nici nu poate să fie vorba. Peste 25 de ani n-ai să mai pe perunesc, slavă Domnului. Peste 2-3 ani o să te lovească d blaua sau... Ai să mă scoți din tine într-o bună zi și am să-ți un glonț în cap. Îngerascule! Cum poți vorbi așa, Solior? Când stau și mă gândesc bine, e drept că n-am făcut nimic, toată viața. Cum am ieșit din universitate, am tăiat frunze la clipe. N-am mai pus mâna pe o carte. Nu știu ce este cât zi are. Înșiniți cu lanț de verde Nu prea veselă, mașa. Altădată, pe vremea când trăia viețul tata, era pe mare la noi și se de, de ziua ta. Irina, veneau câte treizeci 40 de ofițeri. Azi însă nu decât câțiva și o liniște cam de șmiert. Când filozofează un bărbat, este filozofie sau sofisticărie. Când filozofează o femeie sau două iese ca nu cam Ce vrei să spui cu asta? Sine însă, vrăzitoare! Dragă mea, iubitele mele, voi sunteți tot ce ne-a rămas mai scump pe noi. Nu mai este voi, bă. În curând împlinesc 60 de ani, sunt bătrân, singur, nu am de nimic. Dragă asta ce vă port, de tot ce ne-a mai rămas. Dacă nu i-ați voi, de mult mă înduceam Dumnezeu. Și tu e vina, petita mea.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 Eu ne-am am ajuns în sfârșit dumneavoastră. Ce mult v-ați simbat! Luați loc, rog! Suntem foarte bucuroase! <gânt> Și după închipuiți să fie, îmi pare, că ne-am muncesc de trei vechițe. Erați trei surori. La față nu ne-a duc bina mie a arătat. Știu că pe atunci polonelul Fotoroz, să vă mulțumim din Moscova. Din Moscova? Sunt din Moscova? Da, din Moscova. Tatăl mea -vastră. a fost acolo comandant de baterii iar eu am servit ca ofițer sub ordinele lui. Mi se pare că... De ce să vă arăt unăsc, căștept mea Eu însă... Nu mă duc aminte de dumneata. Olga! Olga! Ce zice asta? E din Moscova! Olga cea ghevna, sora cea mare. E Maria? Da. Iar Irina cea mică. din Moscova? Da, mi-am făcut acolo stridile, apoi am intrat în armată. Acum am primit comanda bateriei de aici, din orașul dumneavoastră și... Îi sasă, mă! Știți, o să ne întoarcem și noi curând de la Moscova. Ne dorim să facem până la toamnă. E orașul nostru natal și ne este atât de drag. Da, sunt. suntem mulți plecat din Moscova. De 11 ani! Nu-mi și de mama dumneavoastră. Frumoasă femeie, Dumnezeu să iasă. Mama e îngropusă din Moscova. Închipuiți-vă că am început să-i uiți spre Așa o să ne uite și pe noi, Bădă. Da, ne va uita. nu de făcut asta să ne ursita. Ceea ce are pentru noi astăzi o de neosebită, cât timpul va fi dat uitării sau ne va fărea un nimic. Interesant este faptului felistic, să suntem seama de ceea ce mâine va fi considerat de măreț și plin de într sau în timpul ridicol și de ne-l luat în seamă. Oare descoperirile lui Copernic sau Columnic n-au părut la început inutile și ridicole, în timp ce scrierile unor, cum smintiți, erau socotite drept adevărul de nesugăduit și prea poate dar... viața noastră, viața cu care ne-nbăcăm atât de bine azi, mâine sunt de tot, Ciudată, prostă, organizată, nu de ajuns de curat, dar adică, plină de păcat. Cine știe, ar putea însă ca lumea să vorbească despre viața noastră, cu El care despre ceva măreț. Vedeți, timpul în care trăim nu cunoaște chingiurile, o sânda cu moartea, năvăririle străine de odinioară. Și cu toate astea, cât o suferință! Fui, fui, fui, fui, fui, fui! Baronul nu se simte bine dacă nu filozofează. Salioni, te rog. Și totuși, suferințele timpului nostru, nescut de multe, sunt a unui nivel moral la care a ajuns omenirea. Da, da, da, real. Andrei, fratele nostru, nezavantul nostru, în curând va fi profesor universitar. Tata a fost militar în sănătia Său de certuranță. A fost dorința tatei, azi l-am de destul și se pare că e îndrăgostit. Ha-ha, <laughs> s de domnișariul de aici, desigur că se la noi. Vai, cum se îmbracă și fata asta. Nu urât sau demodat și fără gust. Nu, nu, Andrei nu-i îndrăgostit de ea. Nu pot crede că e atât de de gust. Face asta ca să ne nepejeam. Ieri am auzit că se mărită cu protopopo, prefectul orașului. Foarte bine. Andrei! Cine are ce o privă? Fratele nostru, Andrei Sergievici. Da, dar și, brozor, sunteți noul comandant al bateriei. Da. Echipa este Alexandru din Moscova. Da, vă felicit. Acum surorile mele n-au să vă mai dea pace. Oh. Deocamdată, eu sunt acela care le-am pict. Andrei, cărturarul nostru, cântă și la vioară, lucrează orice în sfârșit, e mește în Are numai prostul obicei de a-i de nume Andrei. Vino, că nu pleca, haide, haide! Nu, nu, lasă-mă acolo. Ești un garagios. N-am dormit toată noaptea și acum nu prea mă simt în apele mele, cum s-ar Am citit până la patru, apoi m-am culcat. Dar mi-a fost spus nici puțin să adorm. M-am gândit într-una până s-a de de ziua. Vreau să traduc o carte din în timpul verii. Cum? Nu uite în inglesește Tatăl. Da. Tata Dumnezeu Sănecătare ne-a suflat cu învățătura. Mulțumită Lui, stimați, eu și sororile mele, franțuzește, nenuțește și inglesește. Baerina știi și italienești, dar nimeni nu poate bănui cât ne-au costat bagații. E un lux prea mare. Pentru orașul nostru să cunoști trei limbi. Hm, nu are nici o E ca și cum ai avea șase de la o mână. Știm prea multe lucruri. Iată, uită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 Da, da. Peste două trei sute de ani, viața pe acest pământ va fi nespus de frumoasă, desăvârșită. Omul are nevoie de această viață și trebuie să se pregătească pentru ea. Dar pentru asta trebuie să vadă și să știu mulți mult, că vedeau și știau părinții și frămoșii lui. <laughs> și voi vă mai plângeți că prea multe? Am <laughs> trebuit pe toate acestea. Da, da. E un om interesant. Da. Și multe flori aveți aici? Toată casa e minunată. De viață întreagă am trăit în case mici, cu sobe care cumeau, cu mobile care un pat și două scaune. E un sit în viață flori. Flori ca astea. Mă gândește de flori? ce dacă aș începe viața de la capăt? Dar de data asta în mod conștient, dacă cea aceea pe care am trăit-o rămâne în urmă ca o ciornă, iar cealaltă, cea nouă, ca fi cea adevărată. Dacă ar fi cu putință una ca asta, cred că ne-am străduit cu toții să nu mai repetăm greșelile din trecut. Ne am creat cel puțin alt cadru de viață o casă plină de flori, de lume ca cea asta de fide. Amo ne ci ne basta mie buon naga. La ca soa e nu mai iată și pe cumnatul nostru, profesorul Cunâgin, Sătul Mașe. Mersin! Sunt ioară dragă de voie să te ferici de ziua ta, onomastită. Îl vrei din toată inima sănătate și tot ce se poate dori unei fete de vârsta ta. Domnilor, azi e duminică, zi de origine. Să ne odihnim, deci, și fiecare să se înveselească după vârsta și rangul săi. Mașea mă liubește. Soția mea,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 Ce suferi să vineți! O pui la masă! La masă, la masă, face bine la masă! Îți simt foarte bine casa dumneavoastră! Da! Masa este pro S-a măritat la 18 ani. Atunci se părea că soțul ei este cel mai deștept om din lume. Lucru. Lucrurile s-au schimbat. A, e cel mai bun. Dar nu și ce cel mai deștept. Ui, ui, ui, ui! ui, ui, ui. Sliva, te. te rog! Ui, ui, ui, ui! Nu-mi place să liu, e chiar teamă de el. Vorbește numai mai prost. E un fire ciudată, mi-e milă de el. Mă supără uneori, dar mai mult mi-e milă de el. Cred că, în fond, este un timid. Când suntem singuri, pare un om inteligent și blând. În societate, în sensul și ce Irinus, dă-mi voie să stau câteva câteva câteva câteva. Ai numai 20 de ani iar eu n-am împlinit încă 30. Avem atâtea ani în fața noastră. Un șir lung, lung de zile pline de dragoste și să fie. Nicolae, lui te rog, nu-mi vorbi de dragoste. Simt o sede de gerdinte, de jață, de lună, de muncă. Și sedea asta s-a contopit în sufletul meu cu dragostea mea pentru tine. Deci parcă, când azi este și-ar îndetermecătoare, că viața se pare și mai plină de farme. Spune-mi la ce te gândiști. Spui că viața e frumos. Dar dacă pare mă, Pentru noi, pentru mine și surorile mele, viața n-a fost pentru frumos. Ea ne-a nebușit că oboruiază. Ah, trebuie să muncim, să muncim. Nu am văzut bucurii. Ia să se pare tristă și fără fara deloc, tocmai pentru că nu știm ce se amne muncă. Ne-am nescut prin de cei care o disprețuiesc. Ai de unde? Am atunci? Nu mă săci să plânmă. Pentru că sunt destul de bine pierdută. Râga mea în așteptare. Te felicit. Da și multă lume a mii. Zoia, am fost foarte singelită. Bună ziua, domnule baron. Bună ziua, Nathalie Ivalovna. Ias-o și pe Nathalie Ivalovna. Bună ziua, draga mea. Vă felicit. Fie ziua, noastră ca învise. Dar ce multe musafire a zis. Eu sunt intimidată. Nu mai dai carte. Ei, dar uite că ne mai soseg musafire. Pe toată și nu vei. Asta lungă, pia, asta lungă, fericirea să vă ajungă. Vă felicităm și vă rugăm să primiți din partea noastră acest coș cu plor. Vă dorim cele bune! atât de frumoasă, Săterina, Săterina! Săterina, Asta înseamnă că vinde voi sunt și îndrăgosti. Nu cumva, nu cumva ești bunea la acela sunt un bătrâng păcătos, o mațuitet, dar nu înțeleg de ce s-a rușit toată natale i mă dă-o dată! Andrei, Andrei, eu nu mai pot rămâne aici. Eu plec. De ce de la masă? Așteaptă-te, rămâi plecat. Mi-e rușine. Nu știu ce-i cu mine, dar de ce-și va zioc de mine? Nu știu că acum o să fac mă răstos crescut. Cred că m-am ridicat astfel de la masă și am plecat. Dar m-am cu Nu poti. Nu fi supărată, dragana, mea, te rog din suflet. Ei nu fac decât să glumească, dar fără răutate. Sunt buni, au inimi de alt. Te încădintesc că amândoi le suntem dragi. Vino aici lângă ușă, draga mea. Nu se uite nimeni la noi. Eu nu vreau sunt obișnuită cu lumea. Oh, tinerețe, minunată, frumoasă tinerețe. Draga, nu te negăim. Tot ce te rog e să ai încredere în mine. Ce bine mă simt. Sufletul mei plin de dragoste, de bucurie. Lasă-mă să te salut. Nu oh. e de nici. Pentru ce m-am îndrăgostit de bine și când nu înțeleg niciun nimic. Draga mea, bună și nevinovată, te rog să-mi fii soție. Oh. Te iubesc. Te iubesc cum n-am pe nimeni până acum. Peste câțiva ani, în același salon, o seară de sfârșit de ea, E Între Intră Natalia Ivanovna, acum soția lui Andrei Brozoro. E în capot, cu o lumânare în mână și se oprește în fața ușii care dă în camera lui Andrei. Ce faci acolo, Andrei? Ce Ți, Natasă. Au, nu-i nimic. Întreptăm așa, într-o zoară. Facul de carnaval și au pierdut și slugile capul. Mă uit dacă nu-i bine undeva. Te poți aștepta la orci? Ieri la miezul meu ți-am trecut prin sufragerie și i-am dea o dumânare. N-am fost în stare să aflu cine a lăsat-o aprinsă. Da. Câte ceva, Andrei? Opt și un sfert. Oh, hey, Nu s-a întors încă nici Olga, nici Irina. Se muncesc mult viețele fete. Olga are conferință, Irina e la poștă. E s-a dimineață fără mai cruză-te, Lino, dragă, mai cruză -te. Nu vrea să asculte. Oh, ai spus că ea o șuset? Andrei, Andree, tare mi-e teamă că-i al nostru. E atât de reci! Mie mi-e teamă că-i frig la el, lotai. o A trebuit să-i dăm alta, nu? Cel puțin până la primăvară. Uite, camera Elinii de pildă asta s a potrivit de miniune pentru copii. E uscată și are soareța toată ziua. Eu nu să-i spun. În definitiv, Irina poate foarte bine să stea și cu Olga în cameră. Tot vin ele numai la culcare, nu? Sunt plecață de ziua întreagă. Dragul meu, Andrei, de ce nu spui nimic? Ce să mai spun? Mă gânde și eu. Da? Ei, dacă să-ți spun ceva... Da, da, a venit Serafond de la Prefectură. Vreau să vorbească? Să vin aici. Da. Bună seara! Bună seara, ce vrei să-mi spui? Prefectul, vă trimite o carte și aceste hârtii. Profit! Bine, mulțumesc! Dar de ce ai venit atât de târziu? E trecut de ora 8. Cum a spus? Îți spun că ai venit târziu. E o ora 8 trecut. Da, și aici. Când am venit era încă lumină, dar nu m-au lăsat să intru. Domnul e ocupat, spuneam. Ce să-i faci, ocupat? Ocupat să fii, eu n-am de ce să mă grăbesc. N-am spus nimic. Mâine e vină și n-avem slujbă. Eu unde tot mă duc? Acasă mă pripisesc. E, moșule moșule, ce ciudat se schimbă toate și cum te mai amăgeşti în Ne Neavând ce face azi am pus mâna pe cartea asta, în vechi curs universitar. Mi-a venit să râd. Doamne, doamne, iată-mă la prefectură, la prefectură, protopopop prefect, și eu, secretar, tot ce mai pot spera să ajung consilier, consilier la prefectura de aici. Eu care visez în fiecare noapte că sunt profesor la Universitatea din Moscova, cărturar de vază, mândria țării rusești. N-aș putea să spun, nu au tot mai bine. N-aș și vorbe cu tine dacă auzeai bine. Simt nevoia să vorbesc și să mă destăimiez cuiva. Nevastă-mea nu mă înțelege și mă tem de surori. Mi-e rușine de el usărârile mele. Nu beau, nu-mi place cărțuma, La tare m-aș duce, la Testo, sau la restaurantul mare din Moscova. La Moscova sunt restaurante cu stele mari, unde nimeni nu te cunoaște și totuși nu te simți străin. Aici te cunoaște toată lumea și ești străin. Singur și străin. Ai fost vreodată la Moscova? N-am fost. Slavu' Dumnezeu! Pot să plec? Da, du-te sănătos. Să vii mâine dimineață să iei șârtiile Bună seara! Bună seara! Ah, iar cineva. Să mă duc la mine în cameră. Trebuie! Trebuie! ea de eu, na. Știu și eu, colonel. Fără-ndoiară, poviștia asta mare lucru. Nu știu cum o fi în altă parte, dar în orașul nostru oamenii cine de treabă, de neam și cu o creștere mai aleată sunt militari. Da. E tare sete. Își mm. <gânghe> dă un ce... da. mi Ne servește îndată. Știi? M-am la 18 ani.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 Colegii soțului meu, mă simt țingher, suf Da, așa e. <grijină> Mi se pare că nu prea este nici deosebire între militar și ceilalți. Mai recuseam în acest oraș, tot sunt la fel. Nu ești prea bine dispus astăzi? <grijină> nu se prea poate, azi nici n-am luat masa, ești bolnavă. Când nu se îmbolnăvește, da, avem Nu Bă, Cum îi pun încă mai Nu-i potrivită. Ah, nu-i nu Am început să ne certăm la șapte dimineața și la nou am plecat în -a, da. O dat, nu da. Okay. Nu știu ce acum... Sunt în tale, a Nu mai am de nimeni cineva nimeni. Cum mai sunt răzbunită în sofă. În tocmai ca atunci. Când a murit Bietă, tată. Așa voi, așa, atunci și Chiar așa? Ce ciudat. Ești o femeie dar nu e ca tu are. ca Și totuși, să-ți vând ochilor. Când mi-au scăpat ochii, adesea, adesea, oh. minunată, oh. Oh. Nu știu de ce mi să-l văd când îmi vorbești asta. În sinele mi noastre mi-e teamă. dați te rog. Vă nu vorbește. Mi-e totuna. Mi-e tot Vine cineva să schimbăm vorba. Ha? Irina cu baronul. Am trei nume. Baronul. Tu zâmba, croai al șarului. Dar sunt trus. Răbdă-mă, și lumea ta. vă necesc. Dar ruința și încăpățânarea cu care te pictiți. Nu știi, care seara vin și te conduc acasă. Cât sunt eu obosită. Voi veni astfel în fiecare seară și te voi conduce acasă. 10, deci, douăzeci de ani, cât timp nu mă vinuri. Ah, voi erați, bună seară. Bună seară. Bună seară. Iată-vă în sfârșit acasă. O să mori și descoclită. Sunt obosită. Ești ca o fetiță, Oropsită, când te întorci de la slujbă. Am obosită. Nu-mi place slujba la poștă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 Oh, ce bine ar fi să pierdă mai repede tot, atunci am putea să scăpăm de orașul ăsta și să plecăm la Moscow. Doamne, am o visează în fiecare noapte. Pa aș fi nebună. Abia în, în Iunie o să plecăm, dar până atunci am mai rămas februarie, martie, aprilie și mai. aproape jumătate de an. Natasha, n-ar trebui să că a că pierdut cred că puține i pasă. Cine cântă? De sigur Rode și Fedotic. Mă duc dincolo la ei. E și doctorul acolo. Văd că nu mai vine cearul.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 sensul existenții noastre și chiar, am putea spune, fericirea noastră. Fericirea e hărăzită urmașilor noștri îndepărtați, dacă nu cel puțin urmașilor, urmașilor mei. Nici peste 2, trei de ani, ba nici peste un milion de ani, viața nu se va schimba cu o iotă. Ea rămâne mereu aceeași, urmându-și legile ei proprii,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 Păcat. Păcat, totuși nu mai sunt tânăr. Sorții s-au aruncat. Știi, Maria Sergei Ionă, mi-am dat demizie. Mm? Am auzit. Mare bravă, nu ai făcut. Nu-mi plac civilii. Mm, tot una e. Nici nu sunt prea chipeș. Mm. Am eu un pătișoare de militar, Totul e. Am să lucrez. Vreau ca cel puțin o zi din viața mea să muncesc atâta încât să vină seara de acasă, să mă trântesc pe pas și să adorm numai decât. Să știți că nu mai muncitorii dorm bine-n mă duc și eu dincolo. Ce vreme urâtă afară. Ce bunic. Da, m-am săturat de-atâta iarnă. Am și uitat cum este vara. Fericit cel ce nu face deosibire între iarna și vara. Poate dacă eram la Moscova, nu mă simt chiseam nici eu. Domnule colonel, da. domnule colonel aveți o scrisoare? Da, mulțumesc. Da, ce vește. Mai iasă, nu de-a supărat veșnica poveștă. Ce? Ce, ce s-a întâmplat? Iar ja s-a otrăbit soția mea. Oh. Sunt nevoi să plec. Ce neplăcute sunt toate astea. Draga mea, Frumoasa eu... eu o să iau un cefisor pe inții. Dar unde s-a dus Alexandru Ignachievici? Acasă. Iar are un necas cu nevasta lui. Andrei, unde? Andrei! Ce Andrei Ce-i Andrei. Dă-mi de treabă, hai să ne îmbătăm, Andriușa, să bem pentru prietenie noastră, să bem și să ne suțuim. Știi, Andriușa, că plecă la Moscova, la universitate. La care? Moscova are două universități. Moscova nu are decât o singură universitate. Și eu vă spun că are două. Poate să aibă și trei, poate mai bine. Moscova are două universități, cea veche și cea nouă. Și dacă vă supără vorbele mele, pot să ta. Pot să mă duc și în altă cameră. Eu o să Yeah. <laughs> Sunt prea bine și că... Nu scris. Mie mi-e Atunci... n Trebuie să plecăm. Nu se simte bine Bobic. Asta se ne fie toată fabula. Ce să-i faci? Când de afară, trebuie să pleci. Nu Bobic e bolnav, ea e? A. O veritabilă mic burgher. Hai să ieși în să continuăm acolo conversația? Căcădem noi ce facem! Să se pune Irina! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Irina! Nu! Nu! Nu! Irina! Nu! Nu! Nu! Nu! M-am pus tata din el fără tact. Dar ne-a dat și la a mele. Hai, nu un suflet curat. Ne-a știți, ce Numai înțelege. Te rog să pleci. Bună seara. Nu. Nu pot trăi fără Toate aceștia alimitați, și plini de vraje. N-am mai întâlnit niciodată la nicio femeie astfel de ori. Te rog să-mi citești, Vasile Vasilici. Este pentru prima oară că -ți vorbesc de dragostea mea. Mi se pare că nu mai sunt pe femeie, ci pe alte planete. Nu, nu, nu, are nicio rost. Dragostea cu Silana se poate, știi. Nu voi îngădui să niciodată ca altul să fie fericit în locul meu. Îți jur pe toți Sfântii că voi ucide pe oricare rival! Iubita, mea. Iubita mea. O, o. Te rog să vă iert, să v-am Nu știam că mai ești încă aici. Sunt cam dezbrăcată. E tot una. La revedere! Ai mă, ai cecița dragă? De fapt are obosită. Așa mai bine este culci mai devreme azi. Bobic doarme? Da. Dar e cam agitat în somn. Apropo, drăguța mea. Tocmai vreau să-ți vorbesc ceva. Vezi, așa se întâmplă mai totdeauna cu treaba. Să nu preiești acasă, știi, camera lui Bobic. este se pare umedă și rece. Asta ar fi tocmai bună pentru copil. Scumpa mea! Să știi dacă te-ai mutat deocamdată la Olga. Unde? O să stai deocamdată cu Olga în cameră. Și pe Bobic îl mută la asta. O? Trebuie să fie Olga. Ce târziu vine? Doamna Natalia! Ce? E domnul mă, să vechi, Ce curios! A venit să mă vățesc că las cu Samia! Ce și vălvație! Ce nu venit? Mă zuc să mă Ce ți spun? Spune că vine numai decât! Ia-ți să Ольга, Olga! Ha, ha, ha! Eu am de foarte e plictisită. Ghear faci Olga. ce-i trafi în i tinei? Atentu-s mare. Bună seara, Olga. Oh, conferința aceasta de ziua. Ce ostenită sunt. și eu Oh, cum mă doare capul. Andrei a pierdut la cărt 200 de ruble, tot orașul vorbește. Și pe mine m-a obosit conferința de azi. Făția mea, făția mea a vrut o măsterie și a încercat să se finucidă. Totul s-a sfârșit însă cu bine acum un cliniștit și pot să mă adușnesc. Ce păcat că trebuie să plec. Vă urez toate cele bune. Să să plecăm unde doamnă. Nu mă pot privați acasă. Nu e când de timp să mergem. Dar e Toate cele bune. Mă pregăteam să petrec o seară într-o societate plăcută și pe o falacem, o minusfem. Acuzativ pe scamații. Vă las cu bine. Toate buri? Nu doare capul. Andrei a pierdut la carte. Tot orașul vorbește. În să mă duc să mă corp. Ce ferisire, Doamne, mâine sunt liber și poimii. O, oh, cum mă doare capul. Mă doare cap, Nocția bună, -i, Am plecat cu toți nu mai e nimeni. La Moscova! La Moscova! La Moscova! A mai trecut un timp. E ora trei noaptea, dar lumea din casă încă nu s-a E un foc mare în oraș. Din depărtare se aud clopote de alarmă. În camera în care locuiesc acum împreună Olga și Irina, intră Olga urmată de bătrâna 2 n Se spune că ulicioara Ghirșanuva a ars în prigime și ce din luni s-a adunat sus, sub scadă. Și urtea-i plină? Și lui Vârșinile era da. să ardă s și ei sărmană. Da. Doi cuță. Da. Spune-mi de să dau la noi noaptea asta. Da, doamne, da, oh, muță. Ce groazavie. Muță, ești obosită. Odihnește te cuții. Hai, stai jos, vreau. Da. Ce, mulțe nu-mi dai la noi casa. Până la aspectul ei, clip. Mie trebuie să pot să mă licia să-și cupim. Mi se pare că sunt cam disperată. Ce spune că de așa, Dar eu mă ce? ce aici? Nu-ți dau voie să te jos să facă a toică. Scală-te! Pleacă de aici! Pleacă la dar nu pot suporta lucrurile astea. Să-i părta un grozitor cu Dorca. Olga, să ne înțelegem o pentru pentru totdeauna. Tu ești la liceu, iar eu în casă. Când vorbesc deslugi, știu eu ce spun. Mâine, mâine să nu mai mai prins aici pe pomala cearca asta, bătrână! Să nu îmgrăsniți-vă, de vă ai Hai, aici? Vește, Olga, dacă... dacă n nu este mod jos, o să ne încercăm așa, tu Unde este mașa? E timpul să plecăm și noi acasă. Se spune că facul s-a mai potorit, ars numai un cartier. La început bătea vântul și se credea că o ia foc tot orașul. Am obosit. Scumpa mea, Olga, ești atât de bună. Și doctorul ăsta tocmai acum s-a învățat. Mi se pare că bine o face. Ai auzit? Da, da. Bine, iată. uită, mă ascun. Ce fac? Da. Doi ani n-am mai băut și tocmai acum și-a găsit să se îndrepte. Hai, fii să și să-mi legăsească arci. Hai. Da. Să nu Dracul să-i ia pe toți, pe toți, tot spun că sunt doctor, că știu să le cuiesc tot felul de boli, ha? dar eu nu știu nimic, am uitat tot, nu-mi amintesc nimic, nimic, să ia dracul pe toți.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 Acum trei zile vorbeau la club, ziceau, Shakespeare, Voltaire, n-am citit nimic, nimic, dar m-am prefăcut că știu de tatării și alții văgeau la fel. Mijosnicie, topitocie și mi-am adus aminte de femeia aceea pe care am lăsat-o să moară, arăm, el, curând. Mi-am amintit de toate, mi s-a făcut silă, cărbă, m-am dus și-am Să intrăm aici, Alexandru Ignatiu. Parcă e mai limpiș. Vino și dumneavoastră zâmba. Hai, Ignatiu. Dacă nu erau soldați, ar da tot orașul. Bună aici, bravo lor! Suflete de aur! Cât e ce a spus, doamnilor? Trei trecuri a început să termineze. Doctore, mai bine mm. te ai duce să te cuci. Mă mulțumesc. S-a ciupit bine Ivar Romanovici. Bravo, bravo! In vino veritas, spuneau Romani. Ieri, mm. yeah, i-am nouzit că e vorba să ne muse brigada undeva pe parte. Unii sunt în Colonia, cât la cita. Așa e, am auzit și eu. În cazul acesta să rămână orașul pustiu. Oh, și noi plecăm? Nu știu nimic. Nouă ni se pare că trăim. <laughs> Dar, de fapt, nici nu existăm. Nimeni nu știe nimic. <laughs> și voi te uitat -o la mine? Iată, Natasha, de pildă. Are cu aventură cu protopopo. Dar voi nu știți nimic. Stați aici, nu știți și nu auziți nimic, și Natasha are o aventură cu protopopo. O să înghițiți voi și pe Da da. Și acum n-ar Ha-ha, uite-te pe Maria Sânghii. Ai cerat? A, ce băsită sunt. Da. Și curioase sunt toate astea. Când am început focul, am cuit în grabă acasă. Mă apropii să văd. Asta ne-a plințit, în afară de orice plimești. da, Dar mele pe fost lor, tătea singure. În plinjur lumea s-a agitat, caii, gonau, crinii, lăstrau, cu timpul strământat, uimăcit și-au plințit câteva toate. Iar prin timp, acum ne-am văzut titlurile, Doamne, Dumnezeule. Câte suferințe au să în viață, le-am luat în brațe și-am fugit cu ele încoace. Dar îmi dăm mereu la suferințele care le-așteaptă. Când sosesc aici, stau de nefastă mea, arată foc, care mai face și scandal. Sunt încredințat că, peste două, trei sute de ani, lumea va privi înapoi spre vremurile noastre ca proază, ca proază șocură. Viața noastră de azi va părea treoare, apășătoare și... și pragie... și viată frumoasă de viată era început să a dormit cu toții. Păi iertați-mă, nu de viață Ya poverstennu kna steli É mais importante -se, se aplicamos ou não. Mara, Mara, e Aici o Hai ce obosite, Fabrica de caramiezi. Să nu credeți că visezi tot ce spune adevărat. Plec în curând la Fabrica de Cărămiezi, încep să muncesc. fost despre asta. Ești atât de paridă Irina. Ești fermecătoare, minunată. Am impresia că disipești toată beza din împrejur cu paloarea Dumitarei ca o lumină. Ești tristă, nu te-npaci cu viața. De ce nu vii cu mine? Vino. Vino să muncim împreună, Lina Tăi. Te rog să pleci, cu mine. Te privesc acum și-mi aduc aminte cu mere de ziua Dumitarei. Hmm? de atunci. E atât de curajoasă, atât de că când vorbeai despre bucuria de a munci. Pe atunci mai puteam întreferi încă o viață mai bună. Dar astăzi... ...ai lacrimi în ochi. Curcă-te, se luminează i-a plăgăsit. Dar când vezi fi încăduit să-mi dau viața pentru Pleacă, te rog. Bine, plec. Ai face bine să te duci și tu acasă. Draga mea mașină, scumpa mea mășă. Lasă-o să te Eu că e obosit. Plec numai de petița mea, soția mea scumpă și dragă, numai pe tine plictis. Oh, ce plictisită sunt, ce plictisită sunt. Uite, mă rog, e ceva ce nu-mi iese din cap, e revoltător, Am stă ca un cun în minte și nu pot să tac. Mă depășește. Vorbesc de Andrei. A ipotecat casa. Și nevastă s-a luat toți banii. Casa nu e numai a lui. E și a noastră. Asta trebuie să o știe dacă e un om cinstit. Da bine, mașă, ce-ți va Andrei și-ai îngăturat până cât, Lasă-l în plata domnului. Oricum. Să știți că e revoltător. Noi, slavă Domnului, avem ce ne trebuie. Eu, în afară de licio mai dau și meditați. Sunt un om cinstit, fără pretenții. Omnia mea mă me comportă. N-am nevoie de nimic, dar mă revolt am dreptate. Du-te, Păudor. Vă duc, mă duc. Odihnește-te puțin, obosită. Eu te-ai dincolo și te aștept. Dori, mioara mea. Dori. Sunt fericit, fericit, fericit. E Le adevărat andreea nostru s-a făcut atât de neschimit, cum a decăzut și a îmbătrânit alături de femeia asta. Altădată se pregătea să devină profesor universitar, și el se leuda că a intrat în sfârșit în Consiliul la Prefectură. El, membru și protopopov președinte. Tot orașul vorbește, își bate joc, numai el nu vede, nu știe nimic, iată tot ce au să ajută la stingerea focului. Nimai el stă închis în camera lui ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu știe decât să cânte la vioară. E îngrozitor. E îngroșitor. Nu mai Nu mai pot. Cine-i cu tine, dragă <cute> Ce s-a întâmplat? Unde s-a dus totul? Cum- s-a spus? am uitat totul. Totul s-a îngălmășit Nu mai știu cum se spune la fereastră italienește sau la tavan. Uit tot. În fiecare zi uit câte ceva. Viața trece și nu se va mai întoarce. Nu o să mai plecăm niciodată la Moscova. Niciodată. Acum îmi dau seama că nu o să mai plecăm. Irina, draga Oh. Se -a nu mai pot să muncesc. Nu o să mai muncesc. Ajunge! Am fost delegatistă. Acum sunt ca prefectură. Nu poți să-ți supăr tânărul acesta de muncă. Urasc și riscățuiesc tot ce mi se dă să lucrez. Am 24 de ani. Nu se pare că muncesc de mult. Parcă mi s-a scăpat Am slăbit. M-am sfârșit. A, nu am nu- mai trăit. Și nici am mulțumit sufletească. a venit aici. Am împresia că mă scurcând. Că mă repărtez de viața adevărată, frumoasă. Mi se pare că mă prevalesc în beznă, în prăpastie. Nu mai plânge frâtița mea. Nu mai plânge, îmi face rău. Nu mai plânge. destul, că adică nu mai plânc. Ajunge, ajunge. Scumpa mea, te vorbesc acum ca un bun prieten, ca un soară mai mare. Ascultă-mă, urmează în spate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 Totul altceva. Cine-o fi umblând pe acolo cu lumânarea? Ah, e Natasha. Umblă de parcă iar ar fi dat foc orașului. Ești proastă, Iar Iartă-mă, te rog, dar tu ce ești cea mai proastă din familia noastră. Dragile mele, surorile mele, vreau să mă spovedesc e sufletul încă Voi nu-l voi spovedi și nimănui după ce-i niciodată. Iată că voi începe. E taina mea cea mai adâncă. Voi însă trebuie să o fac. Nu mai pot să tac. Iubesc! Iubesc! Iubesc! Iubesc pe acest om. A fost aici.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 Olga! Olga! Unde e Olga? Ce este Andrei? Te-aș ruga să nu dai cheia ta pe la Dulac. dar ne-am pierdut-o. Avea o ochiiță mică. Poptii. Ce foc mare! Vine că să mai potorit puțin. De ce nu spune nimic Olga? Cred că ar fi bine să-l la o parte prostiile, să nu te mai super pentru toate fleapurile. Acum că suntem cu toți aici, și Mașa, și tu, și Irina, ar fi bine să ne o dată pentru băleonă. Ce aveți împotriva mea? Ce aveți? Lasă-mi, Dăriușa, fă-mi vorbi mâini. Nu te scoară. Eu îmi trebuie foarte riniștri. Ce aveți împotriva mea? De ce nu-mi vorbiți pe față? revedere, Olga. Sunt ușor, Irina. Noapte bună. La revedere, Andriuș. Te rog, du sunt prea obusite. Mâine o să lămuriți totul. Da, Andriușa. Mai bine să amânăm pe mâine. Trebuie să ne culcăm. Voi spune ce am spus și după ce plec. Iată. Mai întâi aveți ceva împotriva Natas și Mi-am dat seama de asta chiar din prima zi a căsnicii mele. Trebuie să vă spun să că Natas este o fată minunată, cinstită, dreaptă și marimoasă. Asta e pe O iubesc și o stimesc. Ați înțeles? Și cerțea și să se facă la fel. Apoi mi se pare că sunt cât supărat pe mine că nu am devenit profesor, că nu mă ocup cu știință. Vedeți însă am slujbe la prefectură, am intrat în Consiliul Administrativ și cred că ceea ce fac acolo Ești tot așa de bun și de sfânt ca și când ar sluji slujiști. Sunt membru în Consiliul Administrativ. Și dacă vreți să știți, sunt chiar mândru de mine. În sfârșit, mai am ceva de spus. Am ipotecat casa fără să vă cer Vă Recunosc că sunt vinovat și vă cer iertare. Am fost forțat de datorii. Nimeni nu vrea să mă asculte. Matașa e o fată minunată, cinstită. surat. Credeam că o să fim fericiți cu toți. Doamne, nu Surorile mele, drag, să nu mă credeți! Să nu mă credeți! Să nu mă credeți! Ce noapte zbuci umat. Ai auzit? E vorba să plece brigada de aici. O mută undeva departe. Nu mă vom rămâne singure. Singure de tot, Olga. Ei și... scump, draga mea, tu știi cât îl prețuiesc, cât îl stimez pe tu zâmba. Mă voi mărita cu el. Sunt hotărâtă să fac orice numai să plecăm la Moscova. Te rog din suflet să plecăm. nu pe lume mai frumos ca Moscova. Să plecăm, oră! Să plecăm! Peste câteva luni, într-o luminoasă zi de toamnă, în grădina cu copaci bătrâni a casei Pozor. De pe terasă coboare Irina, Duzânbach și Plughin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 Pa, Adio. Cum o să-i copt? Azi vor pleca trei baterii, mâine alte trei. Și peste orașul ăsta se va șterge apoi diniștea și pe cer. Și o plic să seală fără margini. Dar unde este Maria pe E în grădină. Dar trebuie să ne luăm rămas și de la tânsa. Adio. Să mergem. Altfel, mă bucur Ce bine am creit aici. Rămâneți cu Rămâneți cu adio, adio, adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Au le cald. Au le cald. Au le cald. Au le cald. Au le cald. Au le cald. Îl voi întâlni de altfel, că își mâine plec. Da n-a mai rămas decât o zi. Peste un an ies la pensie și mă întorc aici să-mi petrec restul zilelor alături de, o dată de Dragul meu, Ivan Roman, -am prietene, sunt foarte îngrijorată. Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat așeară pe Bunevad? Ai fost de față. Ce să s-a Nimic, Ia. Se spune că Sarionii... S-a fi întâlnit de bulevar lângă teatru cu baronul. Ce teatru? Ce înseamnă asta? Mă duc în casă. Lângă teatru, Sarioni s-a legat de baron. răstuia, i-a sărit Sandra și l-a Abar n-am de nimic, pleacuri. Se spune că Sarioni o iubește pe Irina și de aici ora lui pentru baron. Deci e Irina e o fată frumoasă, ea seamănă cu mașa. e...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 Poi mâine începe școală, încep și eu o viață nouă de ne-a ajutat Dumnezeu. La examenul de profesorat eram atât de emoționată, atât de fericită că am plâns Bucure. Trebuie să osească dintr-un moment în și camionul, după lucruri. Draga mea, bună mea, inimioara mea de aur, ați luat-o mult prea înainte. Nu vă mai pot ajunge. am rămas în urmă precum pasărea zburătoare care îmbătrânim. nu mai poate zbura. Avântați-vă cu ișorii mei cât mai sus, în văstucuri, cu Dumnezeu înainte. Azi se duc soldații noștri. Viața o să în vechile fazașuri. Orice să-ți spune mașul o femeie bună și cinstită. O iubesc mult și sunt recunoscător destinului. Mâine seara n-o să mai aud la prieri de un vers, nu o să mai băt pe acest protopopov. A venit și azi. Stă acolo în salon. Directoarea noastră n-a venit încă? Nu. Au trimis ochii.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 Leapù, prosti! Avengete le tue! Oh, se ne temo, sì! Da. Tarara, ta ta bontara, tarara, bontara, tarara, Tara tarara, bontara, bontara, E pe aici omul meu? Nu, încă nu, nu. Ah, ce vorbă, așa omul meu. Nu. E firesc să devii grosolană și rotăcioasă. Când se măsoară cu atâtea zgârceni, clipele de fericire și mai cu seamă când le pierzi, așa cum le pierd eu acum, uite aici, aici clocotește totul. Cu acolo, și pe fratele nostru, pe Andrei. Împinge căruciorul. Ah, cum s-a mai spulberat toate nădejdirele. Când o să te facă liniște și în casa asta? O să se trezească fetița. Mamne, ce gălăzie. Foarte curând, Andrei. La unul pleacă bateria întâia, apoi a cincea, eu plec mâine. Pentru totdeauna? Nu știu. O să mă întorc, poate peste un an, dar cine știe, parcă nu-i totdeauna. Orașul se golește. pustiul se va așterne peste el. El s-a întâmplat ceva în fața teatului, toată lumea vorbește. Numai eu n-am habar de nimic. Nu știu cât prostii. Salionii s-a legat de baron, acesta și-a ieșit din fire și l-a șimit. Până la urmă, Salioni a fost nevoit să-l provoace la duel. Mi se pare că e timpul. Da? La 12 și jumătate, în Dumbrava aceea de pe, pe râu, pif, paf! <laughs> După părerea mea să te bați în duel sau să asiști, chiar și în calitate de martor, e pur și simplu imoral. Si se pare numai, Andruș? De fapt, nu suntem. Nu există nimic pe lume. Mi se pare numai că trăim, dar la urma urmii, tot ei. Toată ziua nu fac altceva decât să vorbesc. Să vorbească. Parcă n-ar fi de ajuns clima asta în care te poți aștepta să ningă oricând. Trebuie să mă auzi toate discuțiile astea. Când vine veșinin, vă rog să-mi spune. Eu mă duc prin grădină. Pastez de au și început să plece. Liderii. Sau griște sălbatici. Dragă mele, Felicitări! O să rămână casa pusiei. Băieții se duc pe nușe gneața. Irina se mărit. Eu o să rămân singur în toată casa. Dar ne va e Ne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 ei, ei Andrei, ei, Andrei, mâine plec, poate că nu să ne mai vedem niciodată, iată însă sfatul Eu. meu, pune mâna pe pălărie și pe bărți și iau din loc, ah. pleacă, du-te, du-te, fără să-ntoarci cap. și cu cât te vei duce mai departe, cu atâmbare mai Doctor, salion, ai și venit, doctore, e timpul să plecăm. E 12 și jumătate. Bună ziua zamne. Viu numai decât m-a splictisit cu toți. Andrușa, dacă întreabă cineva de mine, să-i spui că vin numai decât. De ce tot optezi? E... Degeaba a tine că zești moșudică, nu s-i fac mai nimic. O să trag numai în el, ca într-o potârnică. Haide mm. Haide La revedere, Andrei! Vă pănduc puțin! Mașa! Mașa! Uuuu! Uh! Uh! Mi se pare că singurul om din tot care este bucură de plecarea soldatilor este cu Culeghii.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 Voi fi soția ta. Voi fi clíncioasă și supusă. Dar te Ce pot să fac? N-am iubit niciodată. Mi s zi și noapte o dragoste. O dragoste mare. Dar sufletul mie ca un pian prețios și închis. A cărui cheie s-a pierdut. De ce ai o pligări atât de rătăcită? N-am dormit toată noaptea. Vezi, în viața mea nu-i nimic care să mă înspremântesc. Numai cheia asta pierdută îmi sfârșie Nu mă lasă să dorm. spune ceva. spune ceva. ce? Ce să-ți spun? Ce să-ți spun? Spune-mi ceva. Ajunge. Ajunge! <laughs> mai bine să nu mai apropii toate astea! Sunt atât de vesel azi! Mi se pare că văd acum pentru întâia oară acești brazi, acești palte înșimesteceri și totul mă privește parcă într-un chip ciudat, așteptând ceva. Ce copaci minunați! Viața trebuie să fie neasemuită de frumoasă în preajma lor! Uh ho -uh!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 sunt pe masă, mea descris. Sub calendar. Preg și cu tine. Nu. Irina. Irina. Ce este? Nu am ca as Vă rog să-ți De Andrei Nu știu. Ah, uite, ce vrei pe Ce să fac cu hârtile astea? Dar nu sunt ale mele, ce ales statului, nu le-am născocit eu. Oh. Unde sunt zilele de odinuară? Pe atunci eram tânăr, voios, cu mintea deschisă. Visam și gândeam atât de frumos, când prezentul și viitorul meu erau luminate de speranță. De ce oare vi atât de goi, de trând, ne trebuie, și nenorociți, când începem să trăim? Iată, orașul acesta are 200 de ani și o de mii de locuitori și nu e niciunul care se însemne cu ceilalți. Nici în trecut, nici în vremurile noastre nu s-a evit vreun mare înfăptuitor, un, un cărturar, un pictor sau vreunul care să strănească o mică licărire de dorință spre mai bine. Nu fac decât să bea și să mănânce, să doarmă și în din urmă să moară. Vor deveni și ei la rândul lor aceleași cadavre jamici ca și părinții lor. Ce vrei? Ce să vreau? Să-i scăriți hârtirile astea. M-am de tine. Com, com? Oh. E înfiorător prezentul, dar când mă gândesc la viitor, ce minune! Sufletul mi se ușurează, aripile îmi cresc. În îndepărtări zăresc lumină, libertate. Eu și copiii mei ne vom descătușa de trânevie, de toată lenea asta, mărșăl. Suriuarele mele dragi, Mașa, sora mea dragă, intră în casă și semnesc hârtiile astea, și apoi visele ei se le duc la prefectură. Că m-am dat rolul acesta de znat. Vă doresc din toată inima tot cei mai bun de lume. Unde e Maria Septina? Trebuie să fie prin grădină. Mă duc să o caut. Orice. are sfârșit. Iată, trebuie să ne despartim. O să ne mai vedem vreodată, colonel Verșind. Ce-mi stiu? prea poate. Să nu ne mai revedem. ne mea, nu mai rămâne aici vreo lună împreună cu fetitele. Va mult în cal de nepoie. O, firește, te rog să nu ai nicio grijă. Mulțumesc. Mâine nu o să mai fie nici urmă de militar în acest oraș. Se va șterge totul. Nu va rămâne decât amintirea. Iar noi vom începe, fără îndoială o viață nouă.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 e timpul să plec. Uite-o, vine! Marușa! No, N-așa-mi venit, A, -mi venit să mi-au rămas să scrie, no. să nu mă uite! No. Încetează, draga mea. Uite că vine și cu lânghele. Hai, încetează mașa. așa. Nu-i nimic. Las-o. Las să plânge. Buna mea, Mașa. Draga mea. Ha? Ha? Mașa, ești nevasta mea și orice s-ar întâmpla, sunt fericit. Nu mă plâng. Și nu-ți fac nicio putare. Olga e martore. o să ne trăim viața ca și înainte. Oh. Nu o să spun nimic, niciodată, niciun fel de aluzie. În cu lanț de aur, se înalță stejarul verde pe-al Țin că nebunesc! Înținit, cu lanță aur, se-nalță, se, se -și, verde, pe-al măriță. Mașa, oh. liniștește-te, liniștește-te, Mașa. Oh. Doi un pahar cu apă. Oh, ești aici, Mașa. Eu te căutam în grădină. Cei ai luat rămas bumi. Da Lasă, Irina. Să stăm câteva câte împreună, chiar fără să vorbim. Mâine... Plec de-aici. Mihai, să are tătea cu Sobâchica și pe bani câteva doi. Ah, ce de mai griși și cu copiii ăștia. Ei, mă da. dragă, dar ce-am auzit? Tu pleci mâine? Da. Bă, ce rău-mi pare. Trebuia să mai rămâi o săptămână. Mă obișnuisem cu tine, știi? Să nu crezi că-mi vine ușor acum când trebuie să ne despărțim. Nu. Am sămut că Andrei cu vioara lui la tine nodai, acolo poate să cânte când poftește. Și nodai, am să lui, am sămut pe Sofica. Oh, Ah, oh, ce retiță drăgălașă-i, Sofâșca! Adevarea e foarte drăguță, da. Prea bine. Mâine o să fiu singură aici. Vă să poruncet să toi toată alea de braț de acolo. Și apoi și fagură la bătrân E tare urât aici, pe înserat serat. Am pun să se zâdească peste toți lor. cele multe, multe, multe, cu mireți neplăcuse. <gângh> oh, dar cine a pus surculița asta pe bancă? Cine a fi lăsat surculița pe bancă? Oh, mă întors să facerea cu surculița pe bancă! A început. Pleacă. Pleacă băieții noștri. Enșii. și. Hai acasă. Pune de pălăria și pelerina. În casă. Le aduc un mai decât. Da. Acum putem să ne ducem pe la casele noastre. E timpul. Olga despre ce Cei doctori? Ce s-a întâmplat? Nu știu cum să vă spun. Baronul? îndoielilor. Nu e cu putință? Asta e toată povestea. Sunt istorit. Chivit. Nu mai pot, nu mai vreau să mai vorbesc o Și la urma urmei, parcă mi-a totul. Ce s-a întâmplat? Irina, vina, scumpa mea, cum să-ți spun? Ce este? Spune-ți mai repede, ce este pețumele Dumnezeu? Baronul a fost ucis în tine. Nu știu Am doamnit-o. Sunt Ești parcă e. Ne să plâng. mai cântăm muzica. Pleacă. Se duc de la noi. Unul din ei s-a dus pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Rămânim singuri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 Voi pleca singură mâine. Voi învăța copiii. Toată viața mă vei fi pentru cei care au nevoie de ea. Iată, domnul. Curând vine Iavna care își va șterge Giugiul de zăpadă peste tot. Eu o să voi muci. Voi muci? Dragile mele sunt.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 am putea ști